Ötödik fejezet, amelyből kiderül a béka igen hasznos háziállat. A kockás Pierre igazolja azokat, akik finom gyümölcsnek nevezték, ugyanis egy fánlók. A sejk örül, hogy van, legalább letépheti. Az őr nagy hátra kézzel fel járkált a szobában. Időnként ránézett az előtte álló, feszes, vigyázva merevedett emberre, és a fejét csóválta. Jól van, légionárius, mondta még. A bátorságot minden esetre sokra becsülött. Szemrehányásai azonban igazságtalanok. Bocsánat, mondja hogy is mélyszelnék mondta zavartan a De igen. Maga szemrehányásokat tesz, mert azt hiszi, hogy nem foglalkozunk eleget ezzel a kísértettel. Hát vegye tudomásul, hogy igenis foglalkozunk, csak sajnos eredménytelenül. Azt a folyosó részt, ahol rendszerint eltűnik, többször is átkutattuk. Éppen úgy, mint maga, és éppen úgy hiába. Ott nincs semmiféle titkos ajtó. De az jódába mégis be kell jutnia valahogyan. Hát igen, erre már hónapok óta nem tudunk magyarázattal szolgálni. Hát akkor megismétlem a kérésemet, munkomandant. Hogy engedjem el kikémlelni abdal táborát? Igenis, Örnagyúr. úr. Hm, gyújtson rá, légionárius. Na, csak gyúcsor rá. Attól tartok, hogy máu nem sokat cigáltászhatok életemben, örnagyúr. Megvallom, erre gondoltam. Tötelességem azonban magát figyelmeztetni arra, hogy igen veszélyes vállalkozásba fog. Feltéve persze, ha megengedem. Ezt még el kell intéznem a lelkiismeretemmel. Nagyon kérem, nagyul, hogy intézzel. Nekem a szolgálaton kívül, amit a hazának akarok tenni, különös okom is van rá, hogy kitüntessen magam. Nekem ez rendkívül fontos. És ha ott hagyja a fogát, a céljaim feltétlenül érnek annyit, mint az életem. Az őrnagy megint ránézett a Márkira, igen figyelmesen. Rémlik nekem valami újságszenzáció egy Chate Márkiről? Az én vagyok, őrnagy úr. Egy pillanatra nagy csend lett. Aztán az őrnagy megszólalt. Helyes légionárius? Megpróbálhatja. Köszönöm, örnagyú, Akkor még csak egy kéjé sem volna. Tessék, felhátném magammal vinni egy baátomat. A termaim olyanok, hogy szükségem van segítsége. Ki lenne az? Pierre Barnes. Kitűnő katona és erős, mint a bivaj. Azt hiszem, igen sokban lenne lehetne. A legénység kockás néven ismeri. Helyes, vigye magával, ennek semmi akadálya. Sajnos van akadálya, öröm nagy úr. Valami toalett hiba köv történt ostoba szabálytalanság miatt X-el karikába kötötte. Az őrnagy úgy fordult meg, mintha rugon rántották volna. – Micsoda? – az asztalhoz ugrott, és megnyomta a csengő gombot. a belépő ordonáncra. – X-el küldjébe küldje be hozzám! Azonnal! Az ordonánc elrohant. Magasrangú katonatiszttől még sohasem hallott olyan válogatott káromkodásokat a márki, mint a várokozás percei alatt. Az nagy valósággal tombolt dühében, és amikor Xel őrmester belépett, úgy ugrott neki, mintha meg akarná ütni. – maga magadisztnó! – ordította. – Nem megtiltottam magának, hogy karikába köttesse a legénység tagjait? – Kitaposom a belét, ha áthágja a rendelkezéseimet. – Hogy merte, mi? Hogy merte? Maga becstelen kutya! Ixel el őrmester haláshápat volt. – Örnagy úr? – kezdte. – Én csak… Semmi én csak! Azonnal bocsássák szabadom! Megértette? Ha két percen belül nincs szabadlában, széthasítom azt a gyalázatos fejét. Magas, sötét lelkű, gaz, hóhér! Megértette? – is. Ne feleseljen! takarodjon. Ixel el őrmester szédülten távozott. Ember emlékezet óta senki sem hallotta az őrnagyot hangosan beszélni. Kiabálni, vagy főleg káromkodni. Most pedig valóságos sátánná vált. Egyenesen a fogdába sietett, ahol a kockás feküdt karikába kötve. Saját kezűleg oldozta ki a kötelékeit, és talpra is állította. Ide figyelj, te sűrített piszok! kezdte közismert közvetlenségével az őrmester. Nem vagyok barátja, auzamosabb kegyetlenkedéseknek. Hát kiengedlek. De figyelmeztetlek, ha még egyszer nyitott zubbonnyal mered előtolni azt a redves visszataszító pofádat a hálókörletből, akkor megalkozom azzal a jó szívemmel, és úgy kiköttetlek a napra, hogy elevenen sűlsz meg. Takarodj a szemem előtt, ocspásság géniusza! Te! A kockás vigyorogva hallgatta főnöketű kitörését. Nem vette nagyon a szívére a dolgot. Csak a géniusz kifejezést találta túlzottnak. Azt is csak azért, mert most hallotta először. Két fehér burnuszos lovas vágtatott az éjszakában. Ha a holdfény kibújt a felhők közül egy pillanatra, a fehér alól kivillanó egyenruhát világított meg. A két lovas a Márki és a Kockás Pierre volt. A Márki kis vezérkari térképet tartott a kezében, zseblámpájával időnként rávilágított és sűrűn kapkodott az iránytűjéhez. Néha szemrehányó pillantást vetett a kockásra, aki egy csomagot cipelt az ölében, és elégedetlenül morgott. Szabad érdeklődnöm, hogy miért zsörtöröd? kérdezte a Márki. Azért, mert nem vagyok hordár. Ez még nem oka zsörtörödésre felelte a Márki. Én sem vagyok hordár, mégsem morgok itt. De te nem viszel ilyen ormótlan csomagot? A Márki megcsóválta a fejét. Nézd, kockás, te hálátlan kuvasz. Ha én nem vagyok, még mindig a kötelek közsenyvednél. Nekem köszönheted, hogy részt vehetsz ebben a gyönyörű és feltűnően életveszélyes kalandban. A csomagot pedig elnehajítsd véletlenül, ott igen nagy szükségünk lesz még a mai éjjel. Nem árulnád el végre, hogy hová megyünk? Dehogy nem, hercegem. boldogam. Bahátodat és kedvencedet a kísértetet látogatjuk meg. Ha esetleg fázul a dologtól, hát majd megmelegedhetsz a hajánál. Hiszen ha egyszer a kezembe kerül a torka, morgott fenyegetően a kockás. Könnyen lehet, hogy ez a kívánságot teljesül. Most azonban hallgass, közeledünk a tábóhoz. Nyisd ki a szemed, mert nem óhajtok elősökkel találkozni. Vágtattak tovább. A lovak patáinak zaját felfogta a puhaszaharai humak. A márki visszatette a zsebébe az iránytűjét, és helyette megmarkolta a pisztolyát. Most igazán nagyon óvatosnak kell lenniük. Ő tudta a legjobban, hogy milyen nagy tétben megy a játék. A kis óázistól, mint egy 200 méternyire három zsevész pálma állt. A márki intett a kockásnak, leszálltak és a fához kötötték a lovaikat. Aztán gyalog és rendkívül óvatosan folytatták útjukat a tábor felé. A tábor szabályos haditábor volt. Aki látta, meggyőződhetett róla, hogy a nagyban készülő túlereglázadás nem is olyan gyerekjáték, mint ami ennek látszik. Lelapultak a homokba, mert halk, szinten esztele léptekkel közeledett feléjük egy álig felfegyverzett marcon arab őr. Fehér burnuszuk beleolvadt a homok színébe, így az őr nem látta meg őket. Még három lépés, még kettő, még egy. Csípd el, hang nélkül, suttogotta már ki. A kockás ilyesmiben nagyon értelmes volt. A következő pillanatban már ugrott is, mint egy tigris. – Fogom már? – suttogta vissza. Mindketten a földre zuhantak. Hangtalanul, de olyan erővel birkóztak, hogy ropogtak a csontjaik. A kockás csak félkézzel küzdhetett, mert a másik kezével az arab száját kellett befognia, nehogy kiabálhasson. Kis idő múlva csendesedett a küzdelem. A kockás nem sokára lihegve mondta. – Megfojtottam. Felállt, nyugodtan leporolta a ruháját, és elindult a barátja után, aki közben besuhant a sátrak közé. Olyan halkan, hogy a kísértet is megirigyelhette volna. Vagy két percig mentek, csúszkáltak a homokban és bújkáltak a sátrak között. A márki alaposan körülnézett, és kiadta a parancsot. – Ide figyelj, kockás! Jól jegyezd meg, amit mondok, mert irtózatosan nagy fába vágtuk a fejszinket. Ha a legkisebb tévedés is történik, akkor reggelre már mi is kihértetek leszünk, de igaziak. Majd vigyázok, csak veszély. Megmondom, mi lesz a te feladatod. Amint látod, az ott a sejk sárva. Neked azt kell kikémlelned. Amíg azonban a sejk bent tartózkodik, nem merem megkockáztatni. Neked kell kicsalni a kisöheget. Nem inném, hogy hallgatna rám. Én azonban biztos vagyok benne. Fogd azt a csomagot, ami miatt úgy el volták keserdve, és vidd el a tábor másik végére. Bonst ki, de nehogy megijegy. Ugrós békák vannak benne. – Mi csodák? – Mondom, ugrós békák. Még sohasem láttál olyat? Kis húgóra járó békák. Puskapor van bennük. Karneválkol, meg egyéb ilyen hülye alkalmakkor szoktak dúagtakni velük. – Csak nem azt akarod, hogy… – Dehogy nem. A legnagyobb mértékben. A békák mellett találsz egy hosszú gyújtó zsinort is. Ezzel a zsinóval összekötöd őket. Amikor készen vagy, az oálra nézel, és pontosan öt perc múlva meggyújtod a zsinort. Rendben van. Már indulni is akart. Várj egy pillanatig. Arra nem gondolsz, hogy mit csinálsz az után? Dehogy nem. Majd megmondod. A márki elmosolyodott erre a bizalomra. Helyes, öveg. Hát ide figyelj. Abban a pillanatban, amikor meggyújtod a zsinort, kezdjen rohanni. Ezt ne szósz szószerint, mert annak a rohanásnak hoppant óvatosnak kell lennie. Ha valaki elért kerül, megölöd. Értetted? El kell jutnod a lovainkig. És te? Én bejutok a sejk sárhába. Amikor a békák felrobbannak, mindenki, tehát még a sejk is oda rohan a robbanások helyszínéje. Lesz legalább öt perc időm. – Te a lovaknál vársz engem. Ha további tíz perc múlva nem jönnék, indulj el. – Arról szó sem lehet. – Nézd, mit élsz vele, ha téged is elfognak? – Tedd, amit mondtam. – Nekem te beszélhetsz. Belementem mindenbe, amit akartál. Ezt azonban nem. Semmi esetre sem. A márki megszorította a kockás kezét. – Köszönöm, Pia. Jól van, így, amit akarsz, de most már indulj. A kockás megfordult és óvatosan elindult az alvó táborban a sátrak között. A márki megnézte világító számlapos karóráját, bólintott és elindult ő is. Végig kúszott a sátrak között és meglapult a vezéri tövébe. Nem kellett sokat várnia. Pontosan öt perc múlva hatalmas durranás verte fel az éjszaka csendjét. A durranást azonnal követte a második, aztán a harmadik, a negyedik, az ötödik és így tovább. Tekintve, hogy 24 darab béka volt csomóba kötve, előreláthatóan hosszú szórakozásra volt kilátása a tábornak. Borzasztó lárma kerekedett, az arabok ordítozva rohantak elő a sátraikból. Mindannyian a sűrűn ismétlődő és szünni nem akaró durranások helyszíne felé siettek. Természetesen a sejk az elsők között volt, aki elhagyta a sátrát. Káromkodva kiáltozta össze a testőreit, és futva indult ő is arra felé, amere az emberei. Mérgében vadul tépte a szakállát, de a márki nem élvezhette ezt a szívderítő látványt, mert a következő pillanatban már be is surrant az üresen hagyott sátorba. Tudta, hogy nincs sok ideje. Villám gyorsan körülnézett a meglehetősen szűk sátorban. A sejt irataira volt elsősorban kíváncsi. Remélte, hogy azokból megtud egyet smást. Egyszerre megállt a keze a levegőben, valami egészen furcsát és szokatlan vett észre. Az egyik ülőpárnál egy pár ortopéd cipő feküdt. Hát ez meg mi a csoda? Én még nem láttam ortopéd cipőben járó alvvezért. Miközben a cipőket vizsgálta, arra gondolt, hogy talán nem is az iratok, hanem ez a cipő fogja meghozni ennek a kirándulásnak a hasznát. Egyszerre különös gondolata támadt. Olyan különös, hogy eleinte maga is őrültségnek tartotta. De azért még egyszer megnézte a cipőt és tovább kutatott. Most egy kis lapos fémdoboz került a kezébe. Kinyitotta és megszagolta a benne lévő sárgás szürke kenőcsöt. Igen meglepett arcot vágott, és habozás nélkül kivett belőle egy keveset. Pici plédoboz volt nála, amiben kinint tartott. Ebbe kente bele a krémet. Mennie kellett, mert letelt az előirányzott idő. Még egy pillantást vetett a cipőre, zsebrevágta a dobozt, és kisúrrant a sátorból. Két lépést tett előre, aztán összeroskadt attól az írtózatos súlytól, amely a nyakába zuhant. A másodperc tized részéig feküdt kábultam, de aztán vadul küzdeni kezdett az életéért. Borzasztó erejű, hatalmas arab tepertele és a márki érezte, hogy nem bír vele. Az arab szorítása fokozatosan erősödött a torka körül, az ő ellenállása pedig csökkent. Már alig kapott levegőt, érezte, hogy azonnal megfullad. De ebben a pillanatban felhördült az a rapsz. a szorítása gyengült, tompa zuhanás hallatszott, és a márki megszabadult a rá nehezedő tehertől. Ki sem nyitotta a szemét, úgy morogta Kábóta. Jól van, öreg kockás, neked volt igazad. Jó tetted, hogy visszajöttél. Nem felelt senki. A márki erre mégis kénytelen volt megmozdulni. Felült és hunyorogva Kábóta nézett az előtte állóra. Nem a kockás Pierre volt, hanem Lilien. A kezében egy véres kést szorongatott. A márkiból egy csapásra eltűnt a kábolság és felugrott. Nem tudott beszélni, csak néván szorította magához a lányt. Aztán megfogta a kezét, és a már ismert legrövidebb úton futni kezdtek a lovak felé. Két percen belül ott voltak. A kockás vigyorogva fogadta őket. – Már épp oda akartam menni – mondta. Még egy percen volt abból az időből, amit rám parancsoltál. De most gyorsan előre! A már kirábám Te nem is vagy meglepve? Miért volnék? Én tudtam, hogy a ide idejön. Tudtad? Meg vagy örülve? Ne bántsa a kockás, Gyűl! Szólalt meg a lány. Valósággal térden állva könyörögtem neki, amíg elárulta, mit terveznek. Csak nem gondolja, hogy nyugtom lett volna, amíg maga az oroszlán szájába dugja a fejét. – Szereztem kölcsön egy lovat, és követtem magukat. – És boldog vagyok, hogy követhettem. Különben most… – Különben most nem élnék – fejezte be a márki. Lilianon kopott légionista egyenruha volt. Még szerencse, hogy senki sem látta meg őket, mert méltán elcsodálkozhatott volna rajta, hogy egy légionista a sivatagban őrült vágtatás közben kezet csókol egy másik légionistának. Mikor az ortopéd cipőket megláttam őrnagyúrt, akkor már gyanakodni kezdtem. De mikor az a plédoboz a kezembe került, és megvizsgáltam a tartalmát, láttam, hogy a gyanúm alapos. Akkor már hajöttem az egész kísértett gazságra. A dobozban foszfor volt. Foszfor? Úgy van. A kísértet ezzel kente be a haját, a bajuszát és a szemöldökét. Az látszott úgy a sötétben, mintha lángolna. A gumitalpú orthopéccipők pedig áwa kellettek, hogy abnormális magasságával még félelmetesebbé tegye magát. Szóval a kísértet, szóval a kísértet azonos abdalsejkel. Ő maga kémkedett itt saját magának, nem bízik senkiben sem. Kitalálta ezt a kísértet históriát, és amint az eredmények is mutatták, nem hiába. Komoly munkát végzett Satanóa, mondta az őrnagy. A befejezés még házval A sejt nem tudja, hogy rájöttem a titkára, miután tegnap előtt megzavartam, tehát biztos vagyok benne, hogy rövidesen visszajön. És akkor elcsíphetjük. A máki összehúzta magát a sötétben. Mellette kuporgott elválaszthatatlan társa a kockás is. Már a harmadik éjszakát töltötték itt az ezred irodába vezető bástya folyoson. Te! suttogta a kockás. Én már nagyon unom ezt a leselkedést. Fáradt vagyok, mint egy kutya. Meg álmos is. Szeretném végre kialudni magam. Én... Légy szíves, fog be a pofád! sukta vissza a márki. Nem látod, hogy itt van? Hol? kérdezte ilyetten a kockás. Ott mozog elől. Mégsem látod? Ó, oh, de igen, most már látom. Hát akkor miért nem megyünk neki? Már kíváncsi vagyok, arra, a titokzatos átjáróra, amelyiken keresztül bejut az jordába. Mi hiába kerestük. Nézd, a fenelgyemek! Mi az? Gyere! De már megint nem látom. Nem is láthatod, mert már bement. A titkos ajtót a falban kereste mindenki. Én is. És nem gondoltunk rá, hogy a földön is szétnézzünk. Valakivel itt már régen összejátszhatott. Lehet, hogy az váljta az alagutat. Vigyázz, jön! A kísértett feje ekkor bukkant ki a nyílásból. Lehajolt, hogy egy gomnyomással bezárja a ajtót. A márki ekkor rávetette magát. Írtózatos harc kezdődött. Minden erejüket összeszedve tépték, rúgták, harapták egymást. A márki most egy pillanatra alulra került, és ez volt a szerencséje. A kockás abban a pillanatban iszonyú ütést mért a lángoló halántékára. A kísértett lefordult ellenfeléről. Akkor már világos volt a folyosó. Katonák állták körül őket, az az őrnaggyal. A kísértet igen furcsán festett. A bírkózás közben lehult a hatalmas álmajusz, és a márki dermetten ismert a sejk hosszúkás, szakkálos arcában rettenetes ellenfelére, Lorenzre. Lorenz ordította és megrázta a vállát. A sejk magához tért. Nem vagyok, Lorenz, morogta megvetően. Az anyám angol volt, de az apám arab. Igazából abdarsajk vagyok, tehát követelem, hogy úgy kezeljenek, ahogy nekem kiár. Előkelően fogsz az fára menni, morogta a kockás, aki igen nehezen tudta legyűrni lincselési hajlamát. A márki aznap tartotta esküvőjét Liliennel, mikor ünnepélyes rehabilitálása megtörtént, és ismét visszakapta a rangját. Az esküvőn természetesen ártatlanul elítélt öccse volt az egyik tanú. A másik viszont Kockás Pierre volt, aki hosszabb szabadságot kapott. – Kockás! – mondta neki az esküvői ebéd után komolyan a máját. Ha meg nem sételek, légy szíves, vissza az ezüst kanalatot. Én a helyedben szégyelném magad. – Miért? – borogta a kockás kicsit zavarta. Csak nem kívánod, hogy most vénységemre megjavulja hiszen már ismerheted a jelmondatot. Amit ma ellophatsz, ne halaszd honlapra. A márki nélkül a zsebébe nyúlt, a kockás zsebébe, kivette az ezüstkanalakat és visszatette az asztalra. A kockás Pierre sóhajtva tűrte, aztán vállalkott. Hát, ha így áll a dolog, mondta csendesen, akkor visszaadom ezt a cigarettatárcát, és azt hiszem a hadügyminiszterét.